نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم <تصفيق> رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي <تصفيق> زمږ دو اصول د دو دولسمه صحه نه د یو حدیث لفظي ترجمه مونږ کړه او تشریحاته وا او موضوع عنوان زمږ دا شروع چې زمږ د دینی مشرانو انبياله هم السلام او صحابه کرامو او نور علماء او دین لو خلکو د علم د پارا او دا د خصوص د پارا سفری کړی ور د مدینه منورې نشد الله د حبیب خار دے یو کا سراغله دے د مشق تا ابو درد رضی الله نحوتا حدیث ته مو سوچ دے او یی دی د فار راغلم چې یو حدیث دی جتا سعید نبی رحسالم نو بیان وی دای ور سره تاکید وکوه وی ته د بل حاجت د فار نه راغله تجارت د فار وینا صرف د طلب د دی حدیث د فار راغله دردار رضی الله ان هو او فرمایل جما در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ناوری چې من سلاکه توری قن یبتغی فیه علما الفاظ در لغکاری شوق چروان شو پیاو او لټوی د علم چې زب قران و سنت و او سنت او دین ز د کوم او پدې بعمل کوم سلك الله به طريقه الى الجنه ذيله ما د عمل د وجهل میں نافع او علم با برکت دے الله بدل د جنت د لولا ر آسان کی یو حج پکبل لارا علم د پارزی نپدی واللہ د جنت لارا آسانئی ذمداو وی ملائک خپل وزیر غړی دफार درزاون گئی دطالب العلم حضره <تصفح> ما خبر دي حدیث کی داوا د دا عالم دین دफार بخنه غواړي هغه مخلوق چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په زمکو کې دي تر چې میان په بو کې او غوروالده عالم په یو عابد باندې داسې دي لقد سوار لسمس پګمۍ پدې نور استور باندې اولماء کرام ورثه لانبیاء داانبیاء علیهم السلام وارثان دي او ان لانبیاء لم یورثو دیناراً ولا درهما انبیاء علیہم السلام پمیراث کې نه دینار پریخه نه درهم پریخه انما ورثو العلم غیلم پمیراث کې پریخه فمن اخذ به شاشد علم رونی او د قران سنت نو اخذ به حزن وافرن یلو ابرحرونی وا غوردا تفصيل شوه چې د الله په مخلوقات کې زموږ او استاد سود بني ادم او د پاره د ټول نو لوي خیر خوا شوګ دي ملائکه نه شوق چې لم طلب کې روزي ملائک ورته دی عزت او د عجزۍ او د اکرام د وجه نه وسره خورای دقد دلم دی د پاره حاصل چې خلکو له خیر رسي چاله باقی د چالهعمل سم او د خلکو د اصلاح کوشش شش ب کوي د الله د رضا په بنیادبانې. او د دودي تعلیم او د مهنت د ووجه الله خلکو علم او هدایت ورکي او الله به سعادت ورکي. ملائک ګور ډېر خیر خوا دي قرانم ذکر کړي د آیات سوار لسما صفه کښتا د سوره مومنات دے چې د سوره غافر موئی او دا دوه آیات نوالی تر نهم پورې دا مسله ده سوار لسما آیات کوي الذين يحملون العرش هم الملائك يحملون العرش أي مرتقي عرش لرا ومن حوله وهم الملائك كير چا پیر دار عرش ندي پا کی بیان وی سرت صفات بیانو بیان لو ذخر ربنا و یؤمنون به و دع ملائکی مان ساتی پدی اللہ بانی و للذین عبد و دع ملائک بخن غواڑی ده هغه کسان د پاره چې مؤمنان دي اے پزمک جسمره مومنان دي ملائک ورته د عرش او د عرش نغیر جاء پیر د مغفرت سوال کوي او دا ملائک وای ربانا وسعتک کل شی ان رحمتن اے رب زمون غفار اخ تهری اوش تہ پهتبار د رحمت وعلم نو پهتبار د علم فاغفر للذین تابوا نتبہ نو کیه کسانو تتابوا چه غید شرک او کفر نو توبئشت وتبعوا سبیلک او غیر وان شوی دیستا دلار استا دی استاد لار پسې کتاب دي او 스타 پیغمبران عليهم السلام دی وقيهم عذاب الجحيم باچو سات دی د عذاب د جهنمنا ربنا اذن مغربا ودا ملائك دا دعاگان بهشکي او وخن دي اے رب زمونغا ملائك وي واردهم ور جننه دا مؤمنان جنات عدن جنت دا مي شوالتا ال تي ها جنت نا و عدسهم شتا وجب دخپل پیغمبران عليهم السلام او یاوجد مومنان وا من صله من ابائهم او سوکچ نیکان دید دای په فلارانو کې وازواجهم او ددې په بیا نو کې وزریاته مو د وی پاولات کې د سوالاحانه س مرات دي دا تا سولتیر دی پکار کار دی چې امتحان وغې شي بیا ورته سوچ کوي دی نه د الو نیکی نه د مرات د سوالاحنه مرات د پلارانو د بیبیانو بیایانو د بچود ددي مومن سره په ایمان کې موفق دی و خبر باې پوهږې توجو بله ای دا مومن خلوی مرتبی خاوند ملائک دا عرشوگیر چاپی روار ورته دعا کئی هر مومن تا کئی او ای رب یوازی دے بجنت لدن نکئی د پدی مور اپ لار کی چی سوک مومنان دی اگر چی ملی میدان کی دد مرتبی تن رسی اللہ دا ای مور سر جنت کی او زیکی او ولادت ای په بیبیا انو کې د دې مؤمنانو چې کومي مؤمنې دي اگر چې په میدان کې د خاوند مرتبه تن رسیږي خوتی ور سره جنت کې مرغري کې و زریه اتم اولاد ذوی اسو پښوی بیا د 16 همانه بیا د ري چې مراد تسدي ایمان یې سره تور ګره رالته د دې خبره وضاحت فرمایله ویشتمه پارکی تا سوره تور تیر شوی دے ویشتمه پارکی سوره تور تیر شوی دے داغی آیات غریتا شو یوشتم نمبر او دا کتا سو غونی او پوی شین لو یاد خوش علی خبر ادا ی تم یاد د وتمه پااره ده او صورت د صورت تور او دوتمې پارې ابتداد ده والذین نامنو حق کسان چی معې روړی دی او موسوفې په صفتديمان بات هم زورری تو هم او روان شوي دي د دوی پس یاغا دوی بی ایمان په ایمان سره د ذوریت له ف بالغانو بچو تم او نابالغتم غ اے و مومناندي او بچی مور په روان شوي دي ب ایمان په ایمان سره بچم مومنده اگر چه عملی میدان کې د فلار مرتبه او د نیک مرتبه تن رشی الٰہی العالمین و ایز ما رحم او کرم داده الحقنا بهم ذریاتهم زب پی وسکم د لوی سره پدی جنتو نو کې اولاد تضمین اگورا دی بی ایمان اللفظ لسو چو کئی زمگ دا ایمان استقلالی دی او یو ایمان تبعی دی نگورا کمچه بالغان بچی دی نو دید دا مورپ لار پسی روان دی بی ایمان پا مستقل ایمان د پلار په ایمان د ځوی کارونکي کیږي د بالغ ده هغه کبه ایمان وی نو دی بچی کیم مستقلی ایمان وی حکم چې نابالغ بچی دی نو اخو مرفول قلم نه د ماشومان بچی ور روان شوی دی به باندې د ایمانه تبعی وی مر پلار چې مسلمان وی د وړو بچو حکم د مسلمانانو دی وي بچ د خیر ابین طبی کمور مسلمان ده او کپلار مسلمان دی نقانون د قرآن کې ب د بچ مومن مسلمانې سابقنا باخه الله و یو ځ به کمم د دوی سره ضرورری یاته هم اولا د دوی ځکه مومن کې یوااضې او هغهنابالېغا او بالغان بچی ور سره نشته سر سر نو خوشحالی نیمګړی دا جننت د نیمګړی خوشحاله ځ نه دی اګوره کې یو جننتې د جننت خوشحالو کې د ور سره نیشته نو خوشحالی پوره دهکه نیمګړی دا چې مور پللار ور سره نو لا به مور پلار بیایانې بی بچ مره جمع کې. ومالتنا هم مومونږ به کم نکو د دو نه من عملې من ش عمل د دو نه سشي كلمر ان بما کسببين هر یو سړي پهه غعمل چېکړوي الرين نو ملائک چون که دا الله په مخ... مخلوقاتو که د بندگانو دا پارا دیر خیر خوادی زکو ای ملائک ورطا وزر غنائی او دا وزر حقیقتن غړی او ای دا نزیات خیر خواد اللہ دا بندگانو دا پارا نشتا مگر انبیالهم السلام دی ان کان ثل عزیز الحکیم بیا خپل سوار لس مې صفی تراش وای به شکت غالب و خاوند او خوند حکمت نو او د ملائکه دو دعای صدا وقیم السیئات او د دو ترجمې د نسوچوله او وکهم السئات ملائک و اید عرش ورش نگیرچا پیرا یال ذا مومنان او د دې پلاران او د دې بیا نی وبچی او ساته د 10000 بد عملونو نا الله دې چې کمبد اعمال کړي د اغه د سزا نه او ساتي معافي ورته وکي ا پوه شوي بایا پویا غي ژاوي لشييابه واقع المسياات بچو ساتي د 10000 د بغنا او د بدو اعمالو نا يا معنا د مولما او د اكري واقع المسيااتي بچو ساتي د د بدو عملونو نا الله د دنیا کله ژوند نذبدو اعمالو نه بچو ساتي ومن تقي السيئات يورغ سوق چتي بچو ساتي د سزا د ګناحو ننا يومئذين قد رحمتا نوبشکتا پا یول یرحمکو اگورا منتقی السیعات یوم ازن دو ماناگانو سر بددی مانام بدری گی گورا کسیعات وکه مستیعات نمورادا غصاز آگانی ده بدو عملو نشی نو مانا دا دایشی ومنتقی السیعات او سوک چی تبچو د ده سزاد بدو عملو نو گناهنو نا یوم ازن پدارزد کیامت فکدر حمتا نبی شکتاب درحم کو ادوی مانا مونگو کو نکه سره بدی مانا ده شدی مانی ل سوچ کوي بچو سات دی د گناهونو نا ژوند دی و من تک شیات اوره اسوک بچو ساتي پدی ژوند کی د گناهونو نا یو مے جن یعنی پدی رزدہ ژوند یادای بیا بدی یو مے جن د مراد د ژوند د رضیشی تکیامت رزبه ثی نی فقط رحمتا نو تا پر رحم کو ډیر لوي چې څوک د ګناهونو نه بچو شاتلو وذالکا او دان متونا جننونا او د عذاب نه بچیدل هو الفوز العظیم دا کامیابوی یدا اللهم جعلنا منهم دغه ردی حدیث کې وایي چې څوک د علم په طلب کې ګرځي او د علم په سترو ته ملائک ورته دعاګانې کوي قرآن هم وایي یوازې داسکه د د مور خپل ارلم کوي او د بیبیان علم کوي د بچو علم کوي او د سره ډیر امینی وي تر دې چې وزاره ورته وغوړی بازه اهل المدامانام کړي چې دا غوړي د دعا د فار د طالب علم د فار لا کومه لا سونه دعا لغوړو نو ملائک د طالب علم د دعا د فار وزرې غوړي ادا په خپل حقیقت باندې حمل له هر دور کې ګرداسه خلق وی چې دین پورې خندا کوي ویو بیدینا سڑی یو الحد دا حدیث سوری دلیو ناغا حدیث پوری خندا شورو کا ویسا با بزکیڑو کی میخون لگو با نو دا ملائکو دا وزر با پا میخونو بانی سکو با زخمی کوم با نو دا سوکن کېړې وا شولې فجفت رجلاه جميعا الله یې دعا اخ پیوچي کې او په خپو کې داسې مرزو لګي د ځنی مرسره بدن دړیږي دیو جنګور د پیغمبر خبرې دې pore خندا کول باندې شړې دېر لریزي او کالا الله حليم دې سړې رانی شي نا خکل سمدستی رانی شي نذیک دې علم یو لوی فضیلت ده علم یو لوی فضیلت ده او په سنانو کراغلی او مسانیدو کې د صفوان ابن عساله رضی الله عنه حدیث ده د استاد دې سوار لسمی صفيه خير کړي قال دې فرمایې قلت ما رسول الله اے دا اللہ رسول انی جئتو اطلب العلماء زراغلیم و علم لطوم دی قرآن و سنت قال مرحبا بتوالب العلماء دا اللہ حبیبو ای مرحبا مرحبا دی پو تالب دی علمبانی و این توالب العلماء به الملائکہ د طالب العلم نو خو گیر چا پی رملایک پی رکای وتذله به اجنهاته ها او د وزر د سوری دلان دکای ادا ملائک دمر راجم شید یو بل د پاسه تدیج اسمان د دنیا تورسیگی من حبهم لمایتلب دوجد محبت د دې ملائکنا دا غس سرا چې دا مسلمان طالبو للمغه تلبای تاسو پن لسمه صفکری ال ته ویلو حدیث کې وی فضیلت عالم عبد كفضل القمر على سایر الكواكب لقد سوار لسم سپګمې چې غوره ده په دې نور استور ورث عالم تشبیہ د سوار لسمه د سپګمای سرا ور او د دا عابدانو دای تشبیہ ور کا دستورو سرا سپګمای ګور ټول اطراف رو خانک هي او د سپګمې غرانا اطرافو د عالم کی خريغي او دام دی عالم حال له چداغه په خدمات او سورہ سورہ علا کی الله د تیار نه بچ کی هر چ سورہ د د رانا د خپل ځان نه په لته تجاوز نه کوي یاداسین دین دین رسولر لدی نی نو دا ګره حال د عابد دے د ټولش په عبادت کئ خو علم ور شرنشتا ټول او ذکر کئ نور د عبادت بدیرو خانه کی خود ضد نفسی عبادت بل چلا سخیر نه رسیږي اکرنای رسیب نو د ردل نه رسی دیو جنا علماء او لیکلي چباز اثر او کراغلي چی ورز ده کیامد شی نو عبد تبوی جنت توردنشا چی اللہ عبادت قبول کری زکستاد عبادت فائده فا انما کانت منفعتو کل نفسک استاد عبادت فائده استاد نفس تپاروا ویقالو لیلعالم عالم تبوی لیشی اشفعت شفع سفارش سفارشکوا او استا سفارش او شفاعت با قبلی دیشی فا انما کانت منفعت منفعتو کلید ناس استا فایده خود دا طول و خلق دا پارواب نگور دا عالم او دا عابد پا کې کی دمرلوی فرق دی و سری طول از روجه دا اطول اشپالا اللہ لولار دی خود سر علم د قرآن و سنت نشتاق نو دا دی بادت سمرا خولے دے خود دے دی فائدہ باز دل رسی دے دن اپلے بل جہلے نرسی او د عالم دا قرآن و سنت دا اغفائدہا نور و مخلوقات ترسی ادا قول دی ابن عباس رضی اللہ عنہمان ام من وروي ابن جريج وروي ابن جريج انتوان ابن عباس رضي الله عنهما اذا كان يوم القيامه كالشيش رسه قیامت ها غته ګرځوي ما پس کنه يو تھا بالعابد والفقي رب است شی عبادت گزار او پدن کې په حالم فيقال للعابد بالتب ويدخل الجنه از جنت توردن نشا ويقال للفقيه اشفع او غذل کی چې په او دته وایي تا خلک له سفارش کو چې تاسو په دعوت او تعلیم خلک روحانه شوی او او د چې عالم د سپګمۍ سره دی د شپې د اختیاره د جهل سره مشابهه کا جهل او ناپوهی کیم ثیریری او دا علماء او عبادت په منځلي د سپګمې او د ستور ديب اتواله اتي فیلکل ظلمہ چې پدی تیار کې را راخاتلې او ستوري را سرګن شوي او فضیلت د نور د عالم پدی کې په نور د عابد باندې دا چې کفضلی نور القمر علی الكواكب لک فضیلت ذرناد شپګمای پستور باندې زکو الف دین که وامه هو زینته و دین قائم ده د زینت او امن په علماو ده او پدی عباد ده نو کله چې علما فضا زهبه وبادو زهه بد کله چې او لما لاړ شي بدان لاړ شي نودین بم لاړ شي لکه کم ان سما عمل نه تو وځینت تو به کمې ها کوه کې بیا لکه دا اسممان عملو زیینت په بګمه او استستو دی فده خصفه کمروه کله چې پررض د قیمت نمخ کسبوګ م بهبیه شي وانت شرط کواکی بوها استوری برو جوړیږي اتا ما توت نو اسمان تبراشیه چوادیشی اسمان برو غرزیږي قیامت براشی قائم بشی حوی وګره فضل فضیلت العلماء الدین دی په عباد کا فضل ما بین القمر والکواكب پشاند فضیلت دا غزه چی د سپګمای یو د نور اسطورو ده ادلته سوال له ستاسو د کتاب کې د عبارت ده یو هیڅ سپګمای یو نو نورې ولېونه ني جنور رڼا خود سپګمای نه ډېر ادا نو ویده کی جو فائدې د سپګمای دارنا مستفاده د دا دا بل ای د سپګمای رڼا د انور نه حاصله ده دتل تم چې عالم سره رڼا ده خدای د شمس الرسالت د پیغمبر علی السلام نه حاصله ده د ځکه تشبید عالم د سپګمای سره ورکا وګوره د انور حال پرانا کې مختلف نه یا بھائی ور يو شان تي او نور کی داتور والم نشته کوم چس پګمای کیشتا هر چس پګمای دا نو کله رانا کمی ګیو کله ډېری او کله سپګمای دکی او کله کميږي دا سیدولما او پهیلم کې مراتب دی چا سره ډېر دی او چا سره لږ لزکه د سپګمای سره تشبيه ورکا ذکید سپګمئی سره د دې تشبیه ورکا د دې علم د پاره انبیائےهم السلام صحابه کرام او دروګ دی اوګ دی سفر کړی و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد ناری و اصحابه اجمعی بسم الله الرحمن الرحيم وان انسن رضى الله تعالى دانس رضى الله تعالى عنه روايت قال امروا ب دامر لفظ د طريق یا پمیم بانی زمده نمرو تیرکل شوی و یو جنازه یو جنازه تیر شوا و صحابه اکرام ردوی اللہ و انهم ناس دی فاسنو علیها خیرن ندی سناویل و پدی جنازه بانی دخیر <خص> <خص> او روایت د حاکم کدا سراغلی دوی ور ادا جنازی واله چی روان دی امیتی زی ز د الله او د رسول سرامینا وا اذ و د الله د تابیدارای کارو نہ کو لو د الله په تابیدارای کی من فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم وجبت نبي عليه السلام دې د پاره جنت واجب دې شو ثم مروا بخرا بیا تیر کړې شو په دې باندې او بل جنازه فاثنوا عليها شرا نذید ابارکی ویل یو چدا کافر دې یا منافق دې او دا شریو او اید دا اللہ و رسول سره اللہ علیہ وسلم او طول او رضا شپے گناہون او دا پار من لوالی فقال وجبت دا اللہ حبیب بیاوی وجبت فقال عمر عمر رضی اللہ ما وجبت قرمان سو عجب شل فقال نبی علیہ السلام و حاد آسنے تم علیہ خیرا و دما نتاس و سناوی خیر فَوَجَبَتْ له الْجَنَّةُ نُذِلَ جَنَّتْ واجب شو وَهَذَا اسْنَيْتُم عَلَيْهِ شَرًّا اَپدي بل باني تاسو سَنَوِي تَارِيفُ نَو بې د شر او کل جده ب کول فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ نُذِلَ رَوْ واجب شو اَ تُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي تا سو دا د الله اي پسمکه کې متفقن عليه او پيورې واعظ کيدل مؤمنو نه شهداو الله فل ارض و اي مؤمنان دا گواهان د الله دي پسمکه کې تد هديج لبزی ترجمه واچي تاسو سو وري دا قرره سو حديث را روان دي وي چې څوک مرشي ور یو پان راواړه ویداشه دا یو حدیث پاتې ورپسې د عائشې بيبي حدیث نو ګره وي رسول الله صلى الله عليه وسلم امك توباي یو حدیث پس ویلات السب لموات مړو پس په بدرت بس خو چې څوک مړو شفه انه قد افدوا بيشک دای ور رصيد الی ما قدموا وغشروان دي لیکن استاد ور کار رښتا تور پس خلاص همبال کا ګور تا حدیث کې وای مړو پسې به بدرد نه او دلته وای آی او ته باندې د خیر صفاتونو کلو بل بارکی وي جدا نا کارو په د دواړو احادیثو په مرز کې منافات راځي د مړو د بد ورځ ویلو نه منم راغلي نو علما دا جواب کړي چه دا پا حق دا غیر منافقانو کیلی منافق که مرشو دپسی بدیوی لیشی چه دا منافقو اتو نمر اسلام سره گی کری کفار و بارکیوی لیشی اگورا گناهو نا سوک پت نو دا یو مرتب دا چه سرگندی کئی دا بلا مرتب دا وې شوق چې سرګند ګناه کوي ندمو ظاهر د پاره وې و دغنی غیبتني اف خپل نشربې ګناه هاه لوی د ذات دې د پاره چې خلک د پسې روان نشي خلک ته پېره شي ګوره دا حدیث کې جوابونه براشي علما ولکلي لا تصب الاموات کې عموم دي اے کافر پسے لگے نو تعالی سم علاوہ شو نو علماء یا حدیث په خپل عموم ده خدا غینا هغه شی زونه مستثنی چې هغه پسې حدیث کې د شر د ویلو ذکر راغلي ده د شر د ویلو څه ذکر راغلي ده ای په سيدار اغلي دي جباي يغي شر كړي ناغه ولې شي او يو غور دي په لو غوراي دوه خبري وي يود چا اي بس ذکر کړي يود गवा هي د پارا ذکر کړي نو गवा ب کی دروغ نه وای کتهس ګه गवा کړي چا يو غلا کړي او ته بزرګي کې او خبره وا تشبيه له دا ډېر نیک سره دا درچا بارکی ايب دو دلته گواہی لر اوسه گواہی کې به حق خبره کې گواہی کې وڅکه حق خبره پکې دو دادی وکي دادی چې وای فاسنه علي حشرا دي کې معنا د شهادت پرتوا ورته محدثین وای ا تاسو بار بار اورئ دا حدیث ضعیف دی او د کی فلانې راویز ضعیف دی علماوی موږ د خلکو د دینه حفاظت لپاره جرحه په کوجه دا ضعیف دی حالان کیږي چې هغه څوک رمو د مخ جنت ته رسیدل د دینه حفاظت لپاره که دا څه و نه وای هر سړی برازی او په دین کې بد ازانه خبره در نکړي ساره به جوړې وي دا حدیث دی روځ جره او د ذیل د حفاظت په خاطر باندې چې د فاسک فاجر نه خلق ویریږي بیا د هغه د امر نه پسم د د شر ذکر کولې شي یو جواب له مدام کړي وای چې خخ ش بیا بجو سنباله اداغه لا خخ ش ویله پوغوی روان کړي هه هلته ویلا ته سبل اموات خخ شو خارې پر راوړل پس نور ته خلاص سنبال کا او دلته لا روان کړي نه خخ کړي نه ده نو که صاحب دې نو چې دا خلک دا غي نسو شو یری وګره دا الله رب عزت یو شان دې استادو بخيلا خبره دا خل یو نیک سړی خوله ژوند دې ثرکړې مړ شي الله دا خلک خلي ګو یا دې کی یو او چا سره بد دي او ډېر خوله عمر دې تر کړې یو سړی دا سیمې چې غا بډ شي نو کاغه متبر وی او د ير نسو خنو خپط پټ خلک ویا بای از یو ځای یو سره مړو مام دخل کو نو ووریدل انا خلق تنګ او فرعون مړشه و ووریدل تشبید فرعون سره د هغه سو ورکا بازی شړي کی دمر غرور او تکبر دے او بل مسلمان گا واندی او سو کی د خیالاتو راضی نه لکه فرعون کی څومره غرور او تکبر و. دی پا لو دا خلک گویا نشي ځني جنازو کې د شوي تاسو په موري دي وای تاسو ټول وایي چې د خسړیو د پبا یې خسړې کایې وای یو د خلکو زړونه روزي چې او د خسړیو یو ته خلکو لو وایي یره الله مو بختا ستول وایي چې د خسړیو لو دا د بای اغشتل دي د خسړې ته اچي شوک نې کی هغه د زنانو د نارینو د ټولو د خلونو او د زنه الله روبا سجناسو دانیک سره یو نو ګوره مؤمنان د الله ګواهان دي او د الله ګواهان د دروغ ګواهی نه کوي د الله ګواهان د دروغ سره کوي دا غي ګواهی نه کوي دا ابو الحدیثم د دې مزبول نه عن عمر رضي الله عنه نو روایت اباص روایتو کدا سراغلی ویدہ الله سملایک دی د خلکو په جوبی خبرې کوي نو کسړي کې خیر د خلکو نه خیر خبره روزي او کسړې نه خار دینو ملائک دا خبره کوي د زړه کې خلکو واشه چې دا سیده قال او رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و علی و سلم فرمایلی دی ایما مسلمن هر یو مسلمان شهد له اربعه چند د فار غواہی ک سلور مسلمانانو بخیر د خیر چې دا خسرېو نیکمل سړېو ادخلہ الله الجنه الله بده دې سلور په غواہی جنت ور دن کی قلنا وسلاسا مونږ وې د الله حبيب ک چرې دریو غواہی او کا چی دا سڑے و دا زنانا نیکا و بیاس و حکم دے قالا و ثلاثا وی ددریو پا گواہی بے مبخیم قلنا و ایسنا نموی کدوو کسانوویم قالا و ایسنا نموی کدوویم بے اللہ جنت توردن نکی اوی ثم لم نسألہ عن الواحد دیو تا پوسمتیو نکو ګورک دو کسانو مې دی وژن دبره خوصه پکار وی چې یو دو لري گاونډیا نه د مسلمانانو وې جدا سو خسرې او چا سره سره خېګړي و کی په تکلیف کې پکار راشي د خلکو د حیا خیال ساتی ساتي په پریشانو کې د مسلمانانو سره منډې وې apparatus کې د خلکو خیرخواه هيوي رواه البخاري او رحمه الله ذ دی حدیث روایت کړه امام بخاری رحمه الله بعض روایتو کې دا سم راغلی دی د مسند احمد کې چې مسلمان وفات شي او صلورو کسان وی خو ځېږدې گاونديان وی ځکه لږه سره د چا د حال نه خبر نی. دی کوي نزدې گاوندې د ګور شپیم ګوري د رزم ګوري د دناستلم ګوري د دپاستلم ګوري من جیناره ال اذنین نجدی گاوند یانی نی. دا, دا نیک سرهو نو رب العالمین و ما استا سودا خبر قبول او دا تاسو چې پس په گئی نو ما ورت داو بخل اجي پک من پوی گئی ا می مول او بخل تاسو غو چې معلوم دی روایت خص سرهو او کسندی معلوم نامی مرتسک د جدرینځ دی گاوندیان د دا جداد خیر سره یو خوشم تاسو غریباز نیکان خلق دی اې د گاوندۍ پسی جاړی باه وايور سړی کور هر رسول په خبره دا دا کور مثال په تور د ضرور بو هغه 2000 نر خوې دا هغه تر کور په 2000 څنګه خرسه وې دا زُر روپۍ خوري دی گاونډيان ته وژنې نه غره نه دا ما گاونډيان ته لا پته ده سمره نه ګاندی زما ده حیا زما ده لږی زما ده ثلي دا غیخیال کوي وې گاونډيان له پته ولګي دا ای ورثوینه که ضرورتې لوچستا زُر روپۍ په کارې مون بشلځد کوور باندې خرڅه دا ګوره کور غرانيږي ورزانيږي د ستو وجهنه دی وجهنه د الله باندې ګانو دین ګوره تشموز او روزنه ده الادشور مردگان وبخی اغه دواړه زمون د دې کلیو اوس وفات دي دواړه دواړه ته دو الله بخنه وکي تایو ما پسره کی اول کوشک و جړل ویته فلانی جمعه ته لشبې له لرازی ادم را لوي د دعوت در کړه ویدت الله سميه او زل کور خرص او قسمې رالهښړو چې دا بلسوک په نیم قیمت نلیګ ن داام خررسه. د تش دیین ګوره اسلام دا منزونه او رژیا او حجونه مرې نه دي چې ګاونډې دوه پوې درسته روستې چاي چې د زونو پوې په پ خرو چې د د نهسه ش د د خلاص شوم دستا دا منزونه او استستا دا رژې به کار را ځي د ګاونډی سره خصلوکو کاه. داغه دا حیا خیال وسدی وژن تاسو لپاره شي مشکاش شریم کی وای بار چې سړی لس پیریخ لاګا نیو کی اته گاوندې د کور نه یو پیریو کنو دا یو د لسونه خطرناک را چاکه د پردو لس کورونه حیا واغستا نو د گاوندې یو حیا دا غلسونه خطرناک ده ځکه د گاوند خدا خوستا گاوند دی دا مشرانی دی من دی دی یم زونی دی خند دی دی که شرانی دی لونه دی ته نا بازی ځکه یو گاوند دی هغه ما یو مرګر نه تاسو کو به سوکې مو کوي کوي راغې ګړ ګړ گاونديان او ششی بل ګولي وی بس یو ټولو غو ټولو غسکي ځنی واخ یو گاوند دی ټولو د پټو د ټولو د شیشو او د ټولو د مال حفاظت کړي په تاسو دی بیا خلک هې رینا او د دې گاون نیا نو سبب قیامت کې دغه خني سبب جوړيږي رواه البخاري رحمه الله وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علی او اصحاب یې اجمعين الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب العالمین خاتمه مو په ایمان کې او د خرابې خاتمه موږ ټول په خپل حفاظت کې وساتې اله <اللح> الالمین اممتازم والدین او تا مشایخ او تا بڑو جو اندو حاضرین و غائبین او توارا اولوی گناہ اونا مافکی اللہ ازمون دو طول دینی دنیاوی حاجتونا ترسراکی او زمون دو طول دینی دنیاوی پریشانہی خطلے کے اللہ فتنو دور دے زمون دو طول دی ایمان او دھایا افاظتو کی الله اممتازم ټول طول حاضرین و ته دوارو جہان او د شرمندګو نو ساته الله اعظم موږ په عمر او وقاتو کې خیر او برکت واچي چې دا عمر او وقات زموږ نه زای او دا ستا په ذکر او ستا د دین په خدمت کې الاله العالمین او لګيب یا رب العالمین صبر بیماران دی بی شفای کامل عاجل او ثور نصیب کې قرضداران د دا قرض نه کی، کې بګونه بندیوان د بند خلاص کې د چا دشمنې درګنی دي الله په محبت او دوستې بدل کی، الله د ټولو مسلمانانو د چا بچینیې کمله سوالی ه بچی ورکې او د چا بچی وي الله د موره پلار دسترغی خوالی کی، الله د خیر به قدرې ضرورت باران په مه ووره الله زمونږ د ټولو حاضری په خپل دربار کې کبوله او منظوره کی، قبولا و ا لله الا الامین دی کی زعیفان رازی کمزور رازی او استا مدد او سرت دی سپین ګرو زعیفان او سره ای زمونږ او د ټول امت په حال باندې رب العالمین او رحم کی زمونږ د ملک او ټول اسلامي او ملکونو کې امن او امان راوړي دا پریشانای چې ملکونه روان شول او ټول ارس غټ ورشل پخپل رحم او کرم باندې رب العالمین لری کی اللهم ربنا اتهنا فی دنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار